Mm, bai, e, ahal ezan zegoan, bai, dela oitada idur urte, eta, mo, no, e, ba, udalake berak eskatuta, ba, bukentratu e, ba, e, da niguen lantera, ba, jartzeko, gara jartan igual. E, inungo e, sakitzun beresinikane gabe, da, kontua bai, da, bai, oitada idur urteetan, inus, edo bai, bai, lexeko balko janeon. Mm, eh, be... ose, beste in, eh, digo, con dudas, o sea, hori lortu. Orendik ere. Es, es la pues, bueno, hau eh guain, atareindaz en, pues bai bueno, eh, jaso izan dugu, jendearen hitzia esan no, beste herri batzu ta ne, jartzen dela eta err zer gatikanoz, ba, ilunen, orrien ezen, dela joan eskaera eh bai alcaldaria ta bai udal talde politikoei ba hori aipatu zeta bueno ba hori bai, bai, bai itzidera ere ez nonen badoulechene bateko bandera uhum. eh du, dou dela 23 urte ba 23 urteetan gauza asko pasa baina Azken batean, bueno, ba, gobernu aldetik eta eh, alderdi egi dagoekienez eh, gauzak ez direla gehiagia aldatu, esan nahi bete ez dela eh, jarrera kontua izan, eh, aldaketa mm hain -hmm. zuzen ere, baina eh, aurtengoan aipatu bezala omen hospitale zarrean ezarriko dute, bandera hori. Bai, ba, guen dela, hama rama hoste minuto, jasar gu ofiziala, uste e, e, ez zela alkateren ez anez, bueno, digutela, baina... En al asmoa de laos eh eh jartzen y eh, bueno, ba eh aitzakia da, o sea, a, a er, dakibun, ba, nola dagoen gala natua edo balkoia eh una gota. Claro, claro, ninguna. Bueno, xa bakiguere beste beste batutan hola egonda ere, pues bueno, beste ikurre batu, biela, eh, da manera batzu jarraitan die la eh ere. Ba, bueno, oritzen mugo Arritagarri kasu bat, ba, Real Unireko bandera geonduen lasante bategon. Eh, significatua ke jugaldean ez, eraudia uh ziendia, -huh. da justo eh, ez daia misma vera, es, da golak pues, eh, diskriminazio galanta. o sea, aria gainera, o pues, hori eh, era gisa. Eh. Mm, es en Ekaiaren 28an egun bakar bat da, ez? E, bandera sartzeko, vale. está e, e, alako egun, eskaera. Nueva, ba, más ba, dibujo ba símbolo, eh, símbolo polar, eh, en un batiane eh bandera hori jartzea, pues bueno, es dura este Arasoilla con eh, ponte, me da usted UR, va ba, símboloquiera, pues valura dere dere garantía, ba, egun internacionaletan independentzaela, va ba, eh va eh, ba, iturrak bandera que gantsakatuia, va ba, usted dugu, Ba, eskubide guztia da tabula eta eskubide guztia da, eta eskubide guztia Zeren, Josu, hospitalezarrean edo udaletxeko balkoian argidago dago garritasun edo bisibilitatea aldetik ez dela gauza bera? Ez da, ariña, oza bera, eta gaina eta gauza bera, ba, eta instituzionalki ez da gero dina, da gero dina simbolikoak edo toki batian edo ez dian jarriak. Oso, no? Oso, la línea eragina e, udaletxia da, da no la e, bat, no e, sé eh de norma, o sea, en caso un, o udalaren erabakia erabatekoa da, azken erabakia uh -huh. eh sentu horretan eh ulertzen dute ba colectiva es de la e, udalaren gatik eh sentitzen es es ya sabes ahora bucarere bueno ahora digan eh pentsatuak se eh le ponegoitasofia me va continua publicamos jaian jaian mira la tal pues la gente piña celebrar el diagnóstico va repetara nian de manchar con bermúda. A. orduan eh kontzentrazioa de itu hartzen dute berdin berdin, esan bezala, baina bai, bai, bai, o sea, Bai, bai, bai. no? Porque no espero, bueno, en espero la eran, ¿no? O sea, ia san. Ongida, ba, eh, ainkeste ukete da, no la ve. Y buscando la iza, te bat en eska. Hori, hon, pauso hori ere, osea, normal, o sea, mo eldondal, es, antipicango así, ¿no? O sea, no sé, sea, en mi dieta ni normal normal, hoytas eh, de manera, ta idunen. Mm. Eh. Uh -huh. bueno, pues, sí, pauso hori, ¿no? manda berere. Bai, eso, hay para todos eskatu, udalak eskatu zuen, manden orduan. Bai, bai, bai. Bai, gania de garaiarban, eh San Juan Santistan, eh sin negocio, eso, sin eta vera que está funcionando egami eh, eta eh muy entrenador mío le eh bueno eh, ya, eh gila, ah, kartean, eta... gira, buen la buen la cámara de San José era mantenado arranque un telecastilla baño no es muy bien es mentir ungida va udaletxea izango ospital ez harren baizik baina pentsatzen dut kontzentrazioa udaletxea aurrean Engobuela. Hala, ah, uh -huh. a, a la que no pensaba, o la saben yo, o sea, piensa. Pero era digo, vamos a quedar con un tema de compañía de hoy asistido, eh para un uso a nivelian. O sea, aprendo, se así así de la, estudié la cataplasma de la médula, estoy. Eh, se Ongi bad, ba deialdi horrekin geratzen gara Josu Karinena eskermilla eh, guranegoteagatik gaurkoan. Ba, dena izan hutza.